بسم <سلام> اللہ الرحمن الرحیم فَالْفَسَاحَتُ فِي الْمُفْرَدِ خلوصوه من تنافر الحروف والغرابت ومخالفت الْقِاسِ اللغوي دبی جانا در فساحت بیان شروع کچه فساحت پل مفتستوی تاریفاتی کچه مخ کے تاستماعی مخ کے تقسیم کو تاریفات برستو کچه فساحت را اقسامی زکر کچه دب الاغت را اقسامی زکر وذات تقسيم نرستو د هاری او زانځل مستقل تاریخ په شوګنده په صحاتو دا غو درک سامي ذکر کړو اوسه د هر ان دریو په مننه صحه په مفرده مدارې تاریخ ذکر کیږي اځه په صحه تاریخ دکه د من تنافر الخروف او الغرابه او مخالفته القياس اذګه د هر مفرد ځان ځان لا وځاحت وسره وسره و زاهد کو شارح است گم جو زاهد کی فصاحت بالمفرد شارح ذا ابرکاجی فصاحت مقدم کو بلاغت بیان نے فصاحت مقدم کو بچا ونے بلاغت بیان نے انو دیدر توای کی دا دو بلا لتوک فی معرفت البلاۃ علی معرفت الفسحه د بلاغت د موکبت بچا ونے فی معرفت و فصاحت ترسو چې تا پصاحت نه پیژن دلې نو تا بلاغت پیجن پیجندې نشي وای دا غوږه دا چې د بلاغت په تعوید کې پصاحت محفوظ دي د بلاغت طریقې په صاحت سره محفوظ دي خبرم زه هم درالا د دې وجنه وروسته چې ان شاء الله تاریخ راشي تاریخ په مقامه تاسو وګورئ نو مطابقته هول مختزل حاله ما فصاحته ها اې کې چې وایم دا هغه د تاریخ د بلاغت د تاریخ یو جز ده د ما فساحت ها چې کلام د متزل حال سره مطابقی او سره ده نه د اغه کلمات هم فصیح وي نو هغه ته بلیغ نو گویا کې دا فساحت چې ده دا جز ده د بلاغت نه او كل موکوفی وجاب باندې په جز باندې خبرم زين درالا ته د وشته فساحت په وجه نو ګوه کې تا سره نیم نیم څو پیجن پی دا بلاغت هم پیجن دا ځکه د ماخوذ د تاریخ څخه دا بلاغت دا داږي او جز دي نو عربه الا پیجن چې دا د مخ کې پیجن دي او دا د دلته پیجن او مطابقت د مختصل حال بدا ال تنو پیجن دي اما فساحت هه دا مخ کې نه پیجن دي نو سره دو پیدا وشي یو پیدا خدا او شې په باندې مکوب ته کاغ ته او نغته ترغینه پیجن د چدا پیجن بلې نبی اګندا د چدا ور اور پر سیو نو هغه د کنی کني ما آسان شبلغت ځکه هغه کې فصاحت څه شې ماخوز دي قدم الفصاحه فصاحت مخ کی کوم مصنف علی البراءه دی په بلاغت باندې لپاره توکف معرفت البلا د ووجد موکف موکو کې دوه د معرفت د بلاغت نه اله معرفت فصاحت معرفت چا باندې اپ دې باندې موکوب ته د موکوب نه اله دی لکونه هدا وجد کې دوه د فصاحت نه هدا میر فصاحت ته د ماخوز تن پیټری د ماخوز پیټری په حق هدا میر چتراجد دی بلاغت لیکونه دا وجه د کیدو په صحافتنا زم راځي کا بیا پتن پويږي انسیو دلی کې لیکونه دا وجه د کیدو د صحافتنا ماخوذ تن چې دا غسته شه د تی تاریخ په د بلاغت کې دش ک په طرز د اشکالی وای او کنه په طرز د نبطاوی اله بیا په صحافت په انفرادي محقق کړه دې هم مسکل دی اکسامو په کلام او په متکلم و غیر دا مختی نه په بل کو کې د فصاحت د ر اخسان دي فصاحت بالمفرد فصاحت بالمتكلمه فصاحت بل ديوله مخکې دا غیر پرموټوله نو هم د ک ځله نقطه راځه ک فصاحت بالکلام او فصاحت بالمتكلم اغه د ولا موقوف دي په دې باندې دا ولا موقوف علي ولي اغه کلام قصي هي دای کلمات قصي هي نو ځکه فصاحت بالمفرد فيه جنې چې کومه کلمه قصيه ده کمه غیر قصيه ده او مستقل کلام به اور امجان ترا لگا نہ نج او فجنین کلام فصیح لزک کلام مرکب دی کلمات فصیح استعمال کی او غیر فصیح نہ او سادی نج کلمات فصیح پیجن نو بیا بدا پیجن دی متکلم <متحدث> دا کلمات استعمال کولے فصیح استعمال غیر فصیح استعمال نو بہرحال فصاحت مل متکلم والکلام او موکوبت الفصاحت فلم فرد بان دی وجہ سن مقدم فساحت المفرد اینا مقدم کو خطیق کا ذوینی فساحت دا مفرد فساحت دا کلام او دا متقلم مانن لتوقف ہما زکا کلام او متقلم اولا فساحت موقوب تی علیہا و فساحت بالمفرد باندی دا ہو فساحت بالمفرد دا کمحدود چرچہ تحریف کی داغ بارا کی وضاحت ورپسی تحریف شروع کی تحریف دیداغ دانا شورش ہے خلوصو من پر الكلمات والغرابت و مخالفت القیاس اللغوی خلوص ووکی خلوص امیر مفتت راجع نمی دے گئی خلوص المفرد دے دا خلوص دس دے دا مفرد دے حالی کیدن لے مفرد دے پدر باننم اشکال دے شکر الک خلوص دا عدمیات ہونا خلوص خلصا نمی دے دا عدمیات ہونا گئی حالانکہ فساحت اغاو وجودی شدے ابرمجاہ انترال لکھنا فساحت پا لے مفرد اغاو سے وجودی شدے ویلکی کونو کلمت جاریتا انوالکوانین المستانبت من استقراء الکرام العرب متناسبت الحروب كثير الاستعمال تنافر الحروب که متناسب الحروب والغرابت پزیبانه والغرابت پزیبانه بجاباني والغرابت پزیبانوست الاستعمال او موافق أو موافق القیاسه نو آخو کونو کلمت دا داگه تاریب کو اجودی ده اجودی شده کدل دا کلمه پتا چ هغه متناسبت الحروف وی او معنیسته الاستعمال وی غرابت پکې او مخالب د قانوني لغوی لوغا... مخالف د قانوني لغوی وی م... موافق د قانوني مغاوی. نو کلمه چې په داسې شان باندې متناسب الحروف او دیر خلک ډیر استعمالې د سرت قانون موافق وی نو دې ته صحیح لیکي دې ته فساحت وی لیکي کلمه پسا... کلمه په صحیح د کلمه فساحت دې ملي کنده او وجودي شي د کېدل د کلمه فزیدې وسباني او چې دا درې او څاپه کې پږي پږي په ترڅ کې د دې نه خالی نو بهر هله خبر لازم اشوا چې تا تاریخ کو دو په ادمي سره د وجودي شي تاریخ دې کو په ادمي سره حالکه د وجودي تاریخ سره پکارو او وجودي سره پکارو اگر هم ځان نو باید نه جواب چې دا دې سره لازم نه غاچوس تر هغه د شو سو په کې پ خله را غرابط ناختم شو اجبییت و اجنبییت نه ختم شو معنیوس کدل وا کی لازم سر لازم دي او مخالفت نختم شو موفق سر سره لازم دی خبر حال خبره بیا د سامون نه خالي نهره بیا د خبره لازم اگر چې دی دمی سره وجود لازم دی خو بیایان تعریف خو په چا سره را دمی سره را او تعریب د لازم راغي او له سریح تعریب خور راغئ د بیایان تعریب د ک په کارو مناسب تعریب و. اګه د کچې پکارو پوجو دې سره بیا پکېم دوه خبرې دي الفاظ استعمال شوه د ادمي اول تعریف سري هي نه نه بلکه تعريف اللازم خبر خبره څنګه طرحه لگا دغه اشكال به هرحال عربشتاب باز ځواب کړي او تاسو مونږ هم خالي نه دي کلوس علم مفردي من تنافر الحروف د تنافر د حروف د تنافر وز حد په خپل فن تنافر د ضرورت د شتاب الغرابه او د غرابتنا ومخالفت القياس اللغه بي مخالفت د قياس اللغه مراد سرفي قانون دي چې د سرفي قانون مخالف نی اے المستنبت ا اج مستنبت ته ا قانون مونږ من, من استقرا اللغه د استقراد لغت نه مونږه استقراد لغت او قانون مونږه کتن چې کاله قال سره بدلی نو دا قانون مونږ مستنبت کاله سره بدلیږي نو مونږه یو قالو یو قانون نو دا قانون د استقرار د لغات نه لغکې پوش شو کووم قتل ژزیکم داسې کلمتته اوکتتلله د یقالو به او پشانې او په دی تررس بابتلوشي متکه سربی کوانین چې پیرشاود سرک بیاږي دا مستبت دی د تابو او د پوشش او د استکرا او لغات نه نوکه دبي او قلیما مخالف او سره انشاءاللهله مت تپزانی او کې ب لېه او فختل ځ کې غی وظهت چې سره دی له اعتبار نشته چې دی سره سره معثابته عن الوازیه هم خلاب ځکه داسې قماتستا جامو ته شا وایي چ هغه د دېنا مخالف دي هم سبدان الوازنه نو هغه ته په چې کوم دی هغه ته ته بیا متخصیص غیر فصیح ته د دې قوانینو خلاف دي او موافق دي ما سبدان الوازنه څنګه واز استعمال کړي دي هغه څه کیږي استعمالي نو هغه ته تب بیا چې کوم غیر فصیح نشي ویلې چې ما سبدان الواز سره موافق دي نو بیا شي فصیح نو سره د دې لپاره نو خالي دې تنافر او د رابطه او مخالفت دا کیاس لوامین کم کیاس اے المستنبتي چې راوکل شي دې من استقرار اللغه دې استقراء لغت نو او تفسير الفصاحه بالخلوص دا غي تراس نو غي جواب دي هغه ته اشاره کوي او تفسير الفصاحه تفسير الفصاحه په خلوص سره لایق روان تسامحند د تسامون د چمپوشن خالي نه دي اوس دا کومفردات د تعريف رالي تنافر الحروب دا غي وضاحت کوي نو خطيب کزینی متن متن ته وګورې مخکي کټ تنافر او دا بها دا کنه فالتنافر عدائره مستزرات الى العلا یا مستزرات الى العلا دا کما تنافر دا غیره پرمثال غدائره مستزرات الى العلا تضل العکاس کی مسنن ومرسلی دا شیر د شیر دا غیره پرمثال شیر په نا فرصته ملي کېږي نو د وسبن په کلمه توجب ثقلها على اللسان واثرن نث بها دا وسط په کلمه کې چې واجب کی زمیت درا راځي تر از کلمه دا چې دا کلمه واجب وي دا وسط واجب وي وسط زمیت یو جبو ول پکار مناسب دا زکه د وسب وجنه سکل راضي د کلمه د وجنه ناراضه په هر حال توجب چې دا کلمه ثقلها درنوال اختلال اللسان او څنګه دونو تک نوک په هپا دي کلمه باندې چې بې بنه تکای نو ورته او درنواله راضی په جواب باندې خو دې جبه د عرب او د چکه ماربي انساني هغه ته پته لګي چې پښتو کې چې ګمګران الفاظ یې موږ ته پته لګي چې دا له کس ګران نه کنه علاوه د سګاډي وړه موږ له اسانه اسانه خبرې کوا نو موږ ته ډایرک پته لګي چې موږ څه جن کو چې تنا پرشت او تنا پرو د جېبي دا چاته دا قوانین دا خبره اچاته دا قوانین دا فسحت ملمرات څنګه چې بارا دی بګی جاری کیږي نو دا پختو پو کېم جاری کیږي او دا پردو کېمو جاری کیږي تاسو بسره دې تنو غره باز ټیم کې تاسو خو هم ان شاء الله راب شي په خپل موقع باندې باز پختو کېم دا سه الفاز دي چې عربی پسی غیر پسی خو غیره دا مونږ پښتو کېم ورسره وایې اردو کېم استعمال کیږي خبرم زه ان طرحه لگانا نو پختو کې ضرورت نشته خو چې کومه کلمه ګرانه نه په جماعتول او بروخ اندی زه ان طرحه لگانا او مرزا سکران لبس دروئی بجو باڑو رازینا انو ڈک کئی حر تغیلی کی بالکل انسان پجو بندی درون ہوئی او انسان پی نو تک کئی تاغی بندی بوئی کی اغوات اگرانی لکه دار بیده پرمثال در کئی مشتذرات تو جو بستک لها علل لسان و عسران نو تکی بها نحو مشتذرات پی کول امرائل کئی شیعرون عدائر ہو عدائر دا سپا غیلی کی گی نو ظائب ظائب دا ظائب وی لکی غديري او کون ساده ظائبو جمع حاضرتن حاضر جمع دا حاضر وی لکی غسدا کم ساده ازائر هو مستسرات کو دې کتاب وګورنه حاضر هو کې را زمير دنو دا چا راجي نه دې زمير عائدن ال الفرعه دا راجي د فرعه نو فرع ولیکی مطلق ویښته دا او دائر هغه د ک کون سوته ولیکی خبر هم زه دره نو مطلب دا شعائر روح د هغه د ویښتو هغه کون څه مجتزراتن او چې تکړه شي وی دی ال الاولا برطرف ویښته په بلا کون دی هغه کون څه کړ ویښته چې دی او چې تکړه شي وی مشتزرات ای مرتفعات، مشتزرات که دواله ویلشه، مشتزرات او مشتزرات سلسن فعل، هیڅ معقول معنی استعمالي، مشتزرات او چې دیدون کې دی یا مشتزرات او چې کړې شي وي دي، لازم متعدد واره استعمالي، مشتزرات ای مرتفعات د لازم معنی شو، او مرفوعات مشتزرات د مفعول انده مرتفعات او مرفوعات یا او او او او او او او او او ورحان او ورحان او یه او او اوغان ju یو کالو تحميWелоR Tact دا لغت تثابتی استذراه او او رفعه یعنی او اوشد اے کلاو داشه او چه او اوشد و استذراه یا اوشد شو لولا او او او احتفاع او دا لازم ماناش ن بون دا, دا متعدشو الالعویود برات رجعت دا یعنید تدل ر جت عشور، او ادائره مشتذرا پی مصنن او قلو ویختو و مرسل او مصنعه قیلی شو ویختو کی کونسو ولا و مرسلی او په پریخودشي قلو پریخودشي ویختو کی لکه دا کی بوت کې غونټو کی علاوه د اغه دوه قسم ویختي یو او کاس او شو صحیح شو هر کاس شو او کاس شو شو غوټ ور کی دي کی راون کی به یو قسم کونسه ویختي اغان دا غینه تو کی اغه قسم ساده قلو ته مرسل ځکوي ای کله کده غیر تشبیه کولوی علاقې سره مقيده مرسل کولو د ویلګي نو کولوی وختم دا غینه تو کې کونڅه وختم دا غینه تو کې کده دا وزاحت کې چې زماده محبوبي وه تاغه په دری کې سم دي یا ای کاست غوټه ور او بل یو کونڅه یو کولوی دی بیا کولو او کونڅه هغه کې ا او کاست غوټه پټه کړل دا ورته په سره پټه کړل هغره نه دا ابو بار حال د زو زاحت کړه دې زمانه کې شتا یا نشتا خو هغه تغلی العکاس وعکاس فی مثنى ومرسل بطی کی اوکاس ویخطه غټه ویخطه او پیلشو ویخطه کی ومرسل او پکولا ویخطه کی تغلی بمانه تغیب ولیکاس وعکاس سره جمع وکستن نه وہی الخصلت ادغا ټوکړی دا, دا خصلت المجموعه من الشعر اوټشیو ویخطه تا ویل کیگی الخصلت ادغا مجموعه الخصلت المجموعه او من شعره دی ویخطونه شاره دختونه وال المصننا المفتول ممسنا چې د پ شو تولکی وال مرس او مسل چې د خلاب د ممسننا غیر مفتول غیر پل يعني ان ضائي به هو دضعد پ چې کمدي مشتور انتل شوي د لارا س پسر بني بخوطتن په مز سره وأشاره هو او يخت ين قسم عيكن و ومرسل تقسيمي مسل تقسیميې د غرو يغيب وال اولي يغبو اوول چې کميكاس د داغابيگی پي فاخين فياخين پخرب وقع چې ممسننا و د شعر مطلب باندې چې شعر مطلب دای دې زماده محبوبۍ ويته انتهایی ګانډي چې په شو لا کې د پاتشي زنانو مخ نه خو نه کوي کنه چې د زنانو سومره ګني سومره بلاخ کاری نو دومره داوي حسن سي واي ول هرز د پخ په وي ها هرز په پوي ول هرز هرز کوم د بيان کثرت شعر بيان د شعر دی دی وی چې دلته قاعده او قانون د تخين پتنافر کې تنافر به تاسو هغه څنګه پیژني خبره مهمه درالا مده یو تو قانون ده چې قانون موتمد عليه قانون هاهونه د پتنافر پیژندو ګداشو ان كل ما يعده ان كل ما حرك لما يعده جګني اغه له اوزو کو صحيح اغه زوکه صحیحا شوکه صحیحا د عرب زوکه صحیح سکيلا درنا متعثرا نکره متقوالا نتا پی پگران کی گی پہو متنافرن متنافرن اذا کلمہ متنافر سوائن کان من کرب المخارجی او بولی حدیث را رد هم کئی پشابان دی اور سرا و زعاما بعض هم سرا اغسر حتن نکل کئی سوائن برابر خبر ادا کان من کرب المخارجی کدکا درنوال در کرد مخارج نی او بود در مخارج نی او غیر زاری کیا دینا علاوہ در بلی خبری علامات او دې دقیقې د جمازه کرکړ علاماته بنا په هغه عبارت باندې سر رهوی ابن الاسیر چې صراحت کړل دی ابن الاسیر په المثل الصایر کې مثل الصایر په آداب الکاتب او شاعر دا د علما ابن اسیر کتاب دی او بهترین کتاب دی قواعد اللغه هم ذکر کړی دي د ذکر کړی او د نثر هم ذکر کړی نو د بلاغت خبره پکې هم دی مثل الصایر کې ودې دا خبر اغال ته ذکر کړي چې بس زو کې صحیح نه پغې باندې نوټه ګران غنینه د کلمه سبب ک اگې پر قرب مخرج یا بود مخرج وی یا بل وجوی یا بل وجوی اګې لې اعتبار سبب چې ارنګ وي خو نوټه ګران نمونه وای دا کلمه سره متنافر <متحدث> ده یې نه ګيري پسې هدا فساحت پکې نشته نو اس دې رات کوي و زعما بعض هم ان منشأ السکل سرا بعض یو وجه بیان د سکل اګدک کتا سوتو ګره توشتس توسط شین المعجمہ التي هي من المحموسہ اشتہ ذراکی تاسو اگور ہے یو طرف تا تاوہ او بالطرف تزادہ مسکی پر کی شین نو شین پر توسط کرا گلے بی او شین دا خدای شان دی دا دا محموسہ ہونا دی دا دا کم حروب کنالے دا محموسہ نا فحصدہو شخص سکت کشتا کنا دا محموسہ دی دی دینا علاوہ سی شیری مجھولا دی فحصدہو شخص سکت که دی موجود دی نو اغي شین په متوسط کې راغلې او شین د محسوسه ونري او د رخوا ونري د څه نه دي د رخوا او د رخوی ونري پهنا بیا رخوی او رخوا, رخوا شدیده دی یو شدیده یو رخوی د یو متوسطه دي دا یو سبب ته په دغه حروف فدريك سم دي چې کوم شدیده وي اجد قتم بقد اجد ما منتق تن يو بيشو بقد چې جړلي دي کې دا, دا حروف راجم دي دي ته شدیده ولیکه اویو متوسطه دی لین عمر والا لام نون عین نیم را لین عمر دیکھ اواز معمولی سلو کی گی تلاوت کی او بیا اواز راوانش مکمل بندی گی شدیدو کی اواز بالکل پزہ بندی گد رہی دیکھ معمولی سلو او بیا اواز شی شورو شی آلمین عین کی عمر کی سڑج تلاوت کی الحمدللہ رب العالمین حبر ہم جائے انترالہ در عمر و متوسطه دی او در دین علاوه رخاوی دی حضرم زید انترا لگم او ستاسو تقوی گره در چې چیده یو خدا محموسه دی ابل در رخاوی اونه دی زکر دا پا اجیدو کتن بقت کشتا پر لین عمر کشین چید نو چی نپا متوسطه او کشتا و نپا شدیده او کشتا نو چه تورا گه رخواه تورا گه حضرم زید انترا لگم نشین دا در محموسه او رخواه ن او دے راگل دے پما تا کی او پما بین دے تا و زادہ پیول بند تب تی یہ ترتب تبل تے تر یہ ترت تی تاڑا نہ اگم دے او شدید او نہ سنگ چ شین کی ہمسو نہ دیکھم ہمس چ ای کی ہمسو نہ دیکھم سرے ہمس تے ولے تاڑا محموص نہ فحس او او دے شدید او نہ زک اجد کی تنبکت کی تاشتا کریشتا تو یہ ترتب تتی تاڑا اگے کیم چ کم او بل ترتب کے شدت تے او دو شین بل طرف تا زا دا صحیح جگنا اغا دو سن دا دا مجهورو نا دا پا اغای که جهر دا زا که ولی فحثه او شخصون سکت کی دا محموسه دیده دیده مقابله کسی دی نو فحثه او شخصون سکت کی نشتا دا مجهورو نا دا تو تاس او گوره یو طرف تا تینا یو طرف مسکی شین دی اغا چکم دا محموسه و ریخواده او یو طرف تا تینا شدیده ده او بل طرف ته نه زاده هغه شیده مجهوره نه هغه د شکل وجدا بیان کوي د شکل وجه سره دا بیان کوي یو ترت ته محموسه مسک محموسه او قسمه مجهوره دا اوصاف باندې راغلي چې د اوصاف د وجنه پر د کلمه کې پیدا شي خبر هم ځه څنګه راغلا دا اوصاف د وجنه سکل پیدا شي دا, دا وجه سکل پیدا دا بیان کړ او بیا اغیی مزید وی لدیو که چرادا دا سو دا شیر دا سو وی لیو وی لیو وی لیو که مستشرفونه وی لیو زایتی اوچتاکڑوی زایتی ختمکڑوی ای او برمزی انترا لگنن زایت نسو وی ختمکڑوی الطا محموسه ور پسی مجھوره دی شین دو شین پسی دالک زع دا نو شین محموسه شو ور پسی زا مجھوره دا نیو لزارک سیکل دا سیکل پس عجیب خبره دار دی راغو سنوم زاده سنو د مجبورونه و او یی کته دی دلو دلو ده ده زاده مجبور مجبورونه راوی ک زاله و راوی نه دا رااده سن دا هم د مجبورونه فصح فحدث شخص سجب محمووسو گنجت کنه نه چاله شو مجبورونه جزاده لنک راجو رل نه چې پغی کوم وسب د مجبوریتو نه خو بدی کنده درال نو دا خبر اددی ادو چې ہے چکم د والده اٹاو کورتاو دی سر سکل ختم شو آغا ووسف بل حرطاو دن سکل لکم دینا ختم شو خبر امزین انتران ستاییر تا کلو گئی سبدال والده کلو گئی نو بیا با مونوی چیرہ دکاو سکتی نسی شو اغا سکل تی شو انو وفی نظرن سر پی دیرت کیلو لیکل تواقی دی وزاوانا بازو هم بازو گمان کلو گئی امنا من شا شمانس د ثكن تموستذرات کی هو متوسط الشین المعجمہ المتوسط الشین المعجمہ یعنی ٹق ولا سین نہ مطلب دارہ الشین المعجمہ الٹی من المحموسہ جدا محموسہ اور درحوان درغلی د شین بین التاء الٹی فما بین التاء کہ من المحموسہ الشدیدہ جدا محموسہ شدیدہ وذہ ذا ذا بین عین تو کہ اتفطہ بین التاء وذہ د فما بین التاء اور ذہ کی كما ذ ورانہ درغلی معجمہ ٹکی واللہ الٹی ہے من المجهورہ جدا مجهورہ ولا ولو قالوا كترى ولي مستشرفن لزال ذلك سكلوا لزال سكل بزاله شو وفي هنهر والله متقضانيي پري وزعام بعضهم لا بعضو کم زام کړي پري کې سوچ دي وجه مې بیان کړو دینا بیانو لأنه رأى المهملہ ذکرى مهملہ ذات نقطة فنش ته نه د دې چې وې چې د المجهور ذا چنه دا پیشتا جنبتا پیشتا جنبتا دا, چی چی دا, دا کولی مردودک وکیل سره بالکل را نقل کوي او بیا پاږه باندې رات کوي دا کل کړه د چ په دغه دا سکل راغله په مشتزرات کې دا د قرب مخارج درنه لږ سره وزنی ته قرب مخارج درنه علامه زوزنی باندې باندې ارځ ذکر کړي دی په لاندې لګيلي شېدلې کړي نه قائله زوزنی دی کنه زه ځیني سر اقوال چینه نو د به ولرا بغي او هغه رات کئ نه نکور بالمخارج سبب السکل بازو وی ذکر بمخارج د سبب د سکل المخل بالفصاحه جده مخل بالفصاحه نکور بمخارج ته تصور هغه پکې موجود مستذرات کی او ذاته وغه د شین مخرج ته وره ط او ز قریب قریب مخرج نه شین ج شین یا ی ا غ د ج ب د م ز ن ا د کی او ا ز س ن ا ص د د ل ن د تقریبا تقریبا مخارج سنا سکربت پکې سره موجود او تا چې د برغ غو ون و خنه لاند غو ون برغ او د ج ب م تقریبا تقریبا یو بلته اگر چې دا چې تجوید ول راواله ه دا د کور مخرج وینه په هر حال علامہ زوزنی به مخرج ولی حجي ندی ددی وځي او بیا په دمه نه اعتراض راغله چې الک علم احد کیم کوبه مخارج <متحدث> دی عین او ها د حلقي دي د او حمزه سه شه حلقي ندري ولا حلقي شو نو بیا خو دی کمره کوبه مخارج نه دام چې د کلمې په شو او غیر صحیحه په قران شو استعمال شوه کدي کې تنافرږي یو کلمه په کلام غیر کلام غیر محض صحیح شو هغه باندې نو اغه بیا د خپل لمن بچ کوله د دا کار کړې د خبره چې الک پوره کلام چېغه مشتمل وي په کلمات فصیحه سره نه په یو کلمې غیر فصیحه سره غیر فصیحه نه ګرځي نو الله متاطب ځنی دي نه به جواب ورکړي خبرم ځنه دره لکه اغه ځنه په عربی شاهد هم پیش کړل دي اغه ویل کسنګ چې پوره کلام عربي وي کلمه په غیر عربي دا اکثر مطلب اغلب اعتبار سره ته له عربي وي کې قسطا سره غیر عربي دي خبرم ځنه دره تاسو نور بلاله الفاظ است د هشی کې ورکړي دي چې غیر عربي لکمشکات دي ورکلوي دا هندي الفاظ دی او کستاسو ورکلوي دا رومی الفاظ دي خبرم ځه تا او پدې بعضو الفاظ په پوره جمله کې یو لفظ غیر عربي استعمالو سرا غیر عربي لفظ په پوره جمله کې استعمالول اد عربیت د نوزي لہذا یو کلمه غیر تصیحه په پوره کلامی تصیحه کې ګرځول سره د فصاحت نه نوزي باندې بیا ځواب ورکړه نذا ديب دبانجي كمشكل ازيد ادا اغي جواب كي غير انقل كلي وين في قوله تعالى الله لك علم احد ثقل قريب من حد تنافر هذيك الثقل لا ادا ثقل للتنافر دا قريب من زيده فيخلو بفسحه الكلمه نذا خل الاجيب فسحه الكلمه لكن الكلام الطويل دا جواب ده. لكن كلام الطويل دا المشتمله دا مشتمل وي على كلمه نيره فصيحه كلمه غير لا يخلو لا يخرج عن الفصحى نوجد الفصحى كما لا يخرج الكلام الطويل المشتمل على كلمه غير عربيه لكسم چې کلمه طویل چې مشتمل وي په کلمه غیر عربی سره نوځي د ان یکونه عربی چې د عربی د عربیت نه نوځي او طریق نه ورده الیکم وی لیدی مونګه دا وی لیدی چې کلمات دا په پس کلامی کې تفسير کیاو کلمه شو کدو کلمه په کې فصیح شو دله اعتبار نشته ابد په صحه دا پرک نشته پکې کلام تصیهه तारी پرستو غره ان شاء الله روان دی چې دا کلام کم تعریف شوی دی نو دا اغه عمدت په تعریف ته چې داغه ټول کلمات سوي فصیح وي دا پکې نشته ژوند کلام دی پکې ور فصیح نه دا هم فصیح وي اره کومه دا फरक کړ نه من فسحات بالكلام تلش دغه تاریخ ته وره دداغه په تبرسه ګرځي غیر پسیف ګرځي وروسته روانه ان شاء الله ففيه نزل مفریک سوچله لانا فسحات الکلمات الماخوزه انځکه فسحات د کلمات د ماخوزه په تاریخ د فسحات د كلام من غیر تفریق تن بین الطویل او دا ماخوز د دې کلمات په ټول پسیفي من غیر تفریق تن بین الطویل کې كلام تبیینی او کثیر او کثیر دا پر اکشته الا ان سرا دتبن یو بل الزام کین مزید الزام پکې على ان هذا الكاله سرد ديندا کايل چره فسر الكلام بماله صد كلمه دغه كلام تاريخ کړی دي بماله صد كلمه ماله صد كلمه سره چ کلمنی الک دخه د كلام تاریخ دا کړی دي چ کلمنی پته اولګره مرکب بنا کس کلام ده امر کبنا کس کیو کلمات لو کلمیم کېږي دغه په نس باندې مرکب بنا کس کچریو کوي مگر فصیح وي نه کړم نه شي خبر ہم زہین ترازی؟ دیدہ کلام تعریب دا کلوے جی مالے سبی کلمتن مالے سبی کلمتن کلمہ نہیں آگے دیدہ پنیز بانے مرقب کلام دے مرقب کامل اس نادیم سشے دے کلام دے مزاپ مزاپ ملے خبر ہم او کلام پسیخ کے ټول کلمات پسیخ پکا دیگی یعنی دیدہ کنیز بانے وہ حکم کلام دے مزاپ مزاپ ملے کلام دے کہ آگے کے ملے پسیخ کلمہ ر د څنګه پرک پتابه نه تویل او د کثیر کيده پنس باندې خو دواله سری کلام ملي خبرم زه ان ترا لگا نه دا یو الزام کوي دلته دی کثیر پر دې کلام نو یی نه تویل کی کرا شینه بغیر فسی او پسې مداری په تویل باندې کی هو دو خبرم زه ان ترا لگا حالان کې کلام در پنس باندې کثیرم کران دو تویل هم کلام او دلته د دې اشکان لپاره صرف قلیل او کثیر کې فرق وو معن نحزل قال سره د دین دا کای صرف تفسر الکلام د مخکې شو هغه برخه ده دا کلام تفسیر کړي تاریخ کړي بماله سبب کلمت درسره ول کیا سوال کرام العربی ظاهر الفساد الکه دغه اشکان نه جواب کړي وکم خیالو دوی چې څنګه یو کلمې غیر عربی سره د عربیت نه نموزی خبره زهن پرا لګنه نه دا کیا ظاهر الفساد حبر امځه ان پراله <سؤال> کنا ذکر د عربیت پر دا شرط نه دی لګول <سؤال> شوی چې دا ټول <سؤال> کلمات به عربی او د فصاحت پر دا شرط لګول شوی چې دا کلام ټول کلمات به سوي تفسير وي نو دا قياس مع البارکشن فرق موجود ډول کې فرق د عربیت پر شرط نشته د فصاحت پر ټول کلمات پسې کېدله شرط دی او د عربیت پر ټول کلمات عربی کېدل شرط نه نشته نو دا ظاهر الفساد کیاسته ول قياس عل کلام عدم الخروج اړو تسلیم بهم چلو ناجائز بازټایم کې دوه خسم د ګیرولو د طاره چنمنټ له بوم ده تسلیم کو چې زه دې د فساحت نه نوزم او سبب یو کسره پاسیتا ته بوي چې ناوزو بالله من ذلک د یو کلمه غیره فسیه په کلام د الله کې راغله را یا الله عاجز وله د یو کلمه د دی ولا سبنده ناوزو بالله من ذلک نو ورته یا به تی رشیده په سره میره پسيه کلمہ استعمال کړای نیو بعجز لازميږي او یا جهل لازميږي و داغه به بیا جواب ورکي حالانکه الله تعالی د دین سره ابرانګه یو تعال ولو سلم ما او کجرت تسليم ک شهادت خروج د صورت په فساحت نه یاد کلام د فساحت نه جي یو صورت په یوې کلمې پسې هي سره يا ټول جمله په یوې کلمې پسې هي سره په فساحت نه د تسليم کړي مجرد استعمال القرآن اذا قرانا على كلام مجرد استعمال لو قرانا على کلام غير فصيح فكلام غير فصيح باندي بل على كلمه غیر فصيح كلام سکه بل يو كلمه غير فصيحه باندي مما يكون مما ذا الخبرن يد يكون الى نسبه الجهل تداره كل بيد الله تعالى الى نسبه الجهل نسبه جهل تر بتا او العجز يا عجز الى الله تر بتا الله تعالى تعالى الله جل تعال عن ذلك دين دا اولوان كبيره او لئے اوچت سراء علوان اوچت اللہ تلان ذاتا و کبیرا او صفتا یا علوان صفتا او کبیرا ذاتا اللہ تلان دینا اوچت علوان صفتا او کبیرا ذاتا ذاتا او صفتا اللہ تلان دینا فاق بے شیرن عوض باللہ من ذالک اللہ دی دیو کلمین عاجز شی یاد اللہ تقتنی لعلمی سر دی کلمہ غیر پس یا پا کلام کیا پا صورت کسی شی استعمال شی تیم ختم